נבזה ולא חשבנו הוא. אכן חוליינו הוא נשא, ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומונה. והוא מחולל מפשענו, מדוקה מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו קצון טעינו. איש לדרכו פנינו, וה' הפגיע בו את עוון כולנו. ניגס והוא נענה, ולא יפתח פיו, כסה לטבח יובל, וכרחל לפני גוזזה נעלמה, ולא יפתח פיו. מעוצר וממשפט לוקח, ואת דורו מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים.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 יצדיק צדיק עבדי לרבים, ועוונותם הוא יסבול. לכן, אחלק לו ורבים, ואת עצומים יחלק שלל, תחת אשר הארע למוות נפשו, ואת פושעים נמנע. והוא, חטא רבים נשא, ולפושעים יפגיע.